Мені вже набридли навіть остогидли і топливий острів, і птілі до, і злочини, і невловний П'єр Маргла, і всі причетні до нього, і навіть П'єр Бердікш. Я відчув Бажання поїхати геть від цього середовища, цієї таємниці всіх цих людей, природна реакція, здорове почуття. Ні, я, Робер Норей, ненароджений для всіх цих складностей. Я влип у таємницю топливого острова, як у зловісну пастку. Мені зовсім не хотілося знати, як я туди влип. Я тіпався у пасті, намагаючись звільнити свою схоплену лапку. Прочався, ранив себе ще більше, і мені не спадало навіть на думку відмовитись. Від лідії. Треба їхати разом із Лідією, негайно їхати разом із Лідією. Бачите, як інстинктивно хитрим стає чоловік, коли йдеться про кохану. З усього, що казав моїй П'єр Бердікс за обідом, з усього його довгого спонукання до відвертості я добре запам'ятав одне єдине речення – я тим більше не можу вважати її ні злочинницею, ні співучасницею. Отого вставного апріорі для мене наче не існувало. Адже Лідія не була ні убивцею, ні співучасницею. То чого ж вагатись? Навіть якщо припустити, що її якимось чином залякавши підкорили і проти волі втягли до злочину, вона лишалася невинною. Далекою чудовицькою, яке, Тероризує топливий острів, вона стане сама собою вільною, незрівняною. Ми поруч крокуватимемо до просторів, де молоді можуть збудувати своє життя. У моєму мозку все це не було розпливчистою мрією. Воно набирало реальних форм, паспорти, обмін грошей, візи, знайомі, через яких можна домогтися тих віз. Тут Лідія, певно, вже була озброєна. Вона була упевнена, говорячи про Канаду. Добре, треба хоч хай там що умовити її їхати. А передусім належало зламати ту стіну мовчання, якою вона відгородилася від мене. Не давати їй спокою, не відступати. Якщо необхідно пригрозити, примусити її, о, який я хоробрий був, на такі відстані від Лідії і таки домогтися успіху. Раніше, ніж «Бертвікс» запустить свій механізм, якщо ще є час. Я вийшов з редакції і попрямував до кав'ярні «Мир». Перший хід зателефонувати Лідії. У тому ненавистному шинкупті «Лідо» я ніколи не міг спокійно з нею поговорити, пригадував, яких зусиль мені коштувало, Домогтися того єдиного побачення з нею. Викликавши Лідію до телефону, я сподівався застукати її зненацька самому кабіні. Я знав, що Лідія не зможе кинути трубку, не відповівши мені. Тож достатньо проявити наполегливість, але передусім треба зателефонувати. Треба негайно щось робити. Мені це необхідно, конче необхідно. Я назвав телефоністці номери і став чекати. У гуському схожому на коридор приміщенні ще якісь жінки чекали викликаних абонентів, розглядаючи себе у дзеркалах. Одна надзвичайної і вродих шикарно вбрана повія, інші її товаришки не такі помітні. Якась дівчина на кшталт екзистенціалістки, але надто зайнята своєю зачіскою. На мене не звертали уваги ні вона, ні повії. Може, я їм здавався надто молодим або надто старим, не досить шикарним, можливо, мав дуже заклопотаний вигляд. Інші номери виявилися зайнятими. Телефоністка викликала мене. Третя кабіна. Я зняв трубку і почув голос дядечка Сонє. Не щастить, ну тим гірше. Я попросил покликать до телефона панну Лидию. Пану Лидию.